Багато обіцяючий погляд. У нього очі дивно блищать, він мене зорочив. Та не завжди помічаємо, що таким чином ведемо мову про розмір зіниць і про те, як людина поглянула на когось. У книжці Очі, що промовляють. ГРЕС зазначає, що очі якнайвідвертіше і що найточніше свідчать про ставлення людини до вас, бо вони є ніби центром тіла. До того ж, зіниці функціонують автономно. За певного освітлення добре видно, як зіниці або розширюються, або звуджуються залежно від зміни людських взаємин, настрою. І ставлення до ситуації. Від позитивного до негативного і навпаки. У давнину цю властивість людських очей використовували китайські торговці коштовним камінням, спостерігаючи за розширенням зіниць своїх покупців під час торгів. Досвідчені гравців карти, несвідомо фіксуючи розширення чи звуження зіниць свого опонента, переконуються в успішності або марності власної спроби робити ставку на гру. Відомо, що грецький мільярдер-судновласник Аристотель Сократес Анасіс надівав темні окуляри на переговори, щоб очі не виказували його думок. Володіючи технікою спілкування і уміло приховуючи людські вади, він додавав собі впевненості у виняткових ситуаціях, що ставало запорукою успіху у справах. Дослідники вважають, що несловесні реакції менш контролюються людською свідомістю, і тому є надійнішими показниками нещирості, на ніж слово. Тому, якщо не впевнені в чомусь, відверто зізнайтеся, це краще, ніж намагатися робити гарну міну при поганій грі. Бо хоч скромний співрозмовник і вдасться, що не помітив вашого промаху, проте закарбує собі, що ви людина нещира, можливо, некомпетентна або ще гірше запідозрить вас у лихих намірах. Практика також свідчить, що порівняно з контрольованішими мімікою і жестикуляцією, меншою мірою можна керувати саме невербальними компонентами мовлення – його темпом, тембром, інтонацією. Експериментально довели, що легше виявити навмисний обман у розмові по телефону, ніж у ситуації на віч». -навіч. Утім, досвідчену і спостережливу людину важко ввести в оману за допомогою невербальних форм спілкування. Бесіда або велика таїна слів Цей розділ написаний самим життям, і ми запозичуємо в нього лише одну сторінку. Як відомо, взаємини з людьми можуть обмежуватися посмішкою, кивком голови та іншим жестом. Але найчастіше – це привітання, а далі – жвава розмова або поважна бесіда. Якщо художники мислять образами, музиканти звуками, учені поняттями, то всі разом, з ними і решта людства послуговуються мовою – Словом, як основним засобом вияву наших думок. Зрозуміло, не можна навчитися думати, не вміючи говорити, і навпаки. Що ж потрібно, аби оволодіти вмінням говорити? Певно, знати мову цього замало, треба ще усвідомлювати, як і про що розмовляти. Опанувати мистецтвом ведення бесіди людство намагається здавна. На основі багатовікового досвіду воно виробило основні правила бесіди. І кожне нове покоління вносить у неї свої особливості. Ще стародавній філософ Епіктет пояснював, що людина має слухати вдвічі більше, ніж говорити. Мудрець наполягав. Краще слухати, як говорити.